Приграничні яничари – чорбаджії, які грабують тих, хто в'їздить в імперію, і тих, хто виїздить з неї, незважаючи ні на султанські фірмани, ні на шертні грамоти, ні на королівські листи. Гірська сторожа з барабанами, яка має стерегти типу подорожніх від грабіжників, а насправді обдирає всіх, хто має нещастя проїздити повз неї. «Пан жартує!» – ще не вірячи вигукнув посол. Але Гасан уже все сказав і не мав наміру далі розводити балачки. Вклонявся перед послом і його вусатими радниками, мів кам'яну підлогу снопом пір'я на своїй шапці і заткував до дверей. Посол що щепутів на вздогін, мабуть, кляв стиха цього яничара, а може кляв і самого султана з його султаншею, який заманулося народитися саме в Рогатині, а не десь в іншому місці. До проклять Гасан був звичний, але думалося йому нині не про це. Зрозумів зненацька, що вперше відтоді, як малого його, скрученого сирицею, кинуто впоперек татарського сідла, вивезено з рідної землі, вперше, після того чорного дня, трапляється нагода знов повернутися під рідне небо, побачити степ, річку, тополі, бо й справді. «Чому б не поїхати йому з пословими людьми до того Рогатина, адже однаково хтось має їх супроводжувати з султанських людей?» З цим наміром, невельми переживаючи за послове «ігнорантство» щодо Рогатина, став Гасан перед Роксоланою, і Мирщий виклав їй своє бажання. «Ні, ти залишиться тут», – твердо мовила Роксолана. Звичайно, це було б найкраще – поїхати тобі самому туди і довідатися про все. Але не можу тепер тебе відпустити. Згодом їздитимеш. Може й далеко. Сподіваюся на це. Сьогодні ще не час. Повинна мати вірну мені людину там, де сама бути не можу. Ти потрібен мені тут. Про поляків подбаю. Про стеж, щоб у них усе було гаразд. І зміни свій одяг. Не можу більше бачити цих яничарських дрехів. Іди. Він знадобився султанші ще скоріше, ніж гадалося. З Єгипту нарешті прибув у сяєвій розкоші Великий візир ібрагім. Привіз золото для державної скарбниці, багаті дарунки для султана, тисячі рабів і рабинь. Привіз і особисті дарунки для султанші хасикі. До того велетенського смарагда, що прикрашав подаровану Роксолані султаном сукню після Родосу, Ібрагім подавав тепер смарагдові сережки, перстень і браслет. Хотів вручити султанші сам, не міг довірити нікому такі коштовності. Роксолана ж зрозуміла, хоче мати з нею розмову без свідків. Тримала його в руках, що миті могла видати султанові, розповівши, як купував її, як ставив у своїй ложниці, як уже віддаючи в султанський гарем, зривав з неї одяг, щоб побачити те, що йому більше не належало. Поки був далеко від Стамбула, може заспокоївся. Тепер знов мав тривожитися, ходити, мов полез у бритви, очікуючи найлихішого від цієї незбагненої жінки, надто ж довідавшись одвірних йому людей про все, що сталося останнім часом у столиці. Вона не захотіла бачити Ібрагіма. Кизляра тільки шанобливо вклонився на її відмову і нічого не сказав, бо не смів. Але султан якому поскаржився, мабуть, сам великий візир, при побаченні з Роксоланою висловив подив такому її ставленню до свого улюбленця. Він хотів би сам поклонитися тобі, дарунки треба приймати. Хай передасть через кизляр Агу, але ж ти могла б допустити до себе великого візира. Йому приємно власноруч передати тобі такий коштовний дарунок. Він хотів завоювати твою дружбу». Дружбені подарунками не купують. Ібрагім шанує тебе і хотів би висловити це особисто. Ви забули, що я народила вам сина. Жінка після народження дитини має очиститися. Хіба моя султанша не найчистіша жінок? Я згадую, як після народження Селіма ти вже за тиждень хотіла подивитися на весілля Ібрагіма і Хатіджі. Вже забула про це». «Але великий візер не забув тої великої честі. хоче висловити твою вдячність. Він чоловік шанобливий. Хай, не хочу його бачити. Але ж чому? У мене болить голова. Сьогодні болить, а завтра? Для нього болітиме завжди». Сулейман скупо посміхнувся на це, як він вважав дотип його милої хурем.